Через двісті лунав на цих же берегах, коли Яворницький розповідав біля вогнища лоцманам та їхнім дітям свої веселі, дотепні бувальщини і небелиці. Великою подією для мене в дитинстві було їхати у плавні, де дідусь Карпо стереже баштан, а біля його курення старовинною книжкою в руці, в окулярах на носі, Сидить собі поводячи вусом, і давній дідусів друг Дмитро Іванович Яворницький. Щоліта мандрівний наш професор гостює на тутешніх пасіках, коренях на баштанах і про ці плавні, де росло все на світі, де людина без суєти жила поруч з чистими озерами, з нелякливими лелеками, журавлями і добрими черепахами. Іноді як зостанемось удвох, Гість професор каже до мене стиха. Рай, світ перед тобою, дитино, рай, світ, іншого слова не знайдеш. Надивляйся на все це, і навіки старайся запам'ятати. Буває, часом зграї птахів налітають клювати баштани. І тоді нам, хлопчикам, належить відганяти їх Якщо ж котрись із міських пацанів Відганяючи птаство дозволить собі слово лайливе Підхоплене десь на базарах Тоді Яворницький буде цим аж присмучений Підкличе до себе юного лихослівця І довірливо пояснить Плавні дитино не люблять лайки Від неї і кавуни не так добре ростуть а чим же тих граків відполохати? Просто кажи їм, гай-гай, гай-гай, птахи, летіть собі із наших баштанів. Дуже любив професор, коли перед зеленими святами дівчата прийдуть у плавню зілля збирати та квіти для вінків. Розбредуться у травах побіля озер ходитимуть серед сибатих лелек, і до вечірніх роз, до першої зірки, розлунюватиметься далеко дівочий перегук. А роси тут рясні, як ніде. І навіть малечі відомо, що колись котрас із дівчат не полінується, та назбирає у плавнях горнятко роси, та вмиється нею, то одразу тій дівчині прибуде краси. Ночі у плавнях сповнені таємничості, чути як трави ростуть, як риба на озері скинеться, як диркач у низькодолі невтомно диркоче й диркоче. Розважно гомонять біля кореня діди, під їхню тиху розмову і заснеш, розтанеш у снах. А вранці, коли схопишся і вибіжиш із куреня, бачиш, як із закущів сонце сходить. І птах великий, прекрасний, це бато застиг біля озера серед трав, а неподалік нього в полотняних штанях стоїть, усміхаючись, Яворницький. Обоє, людина і птах, дивляться одне на одного і ніби діляться між собою якимось тільки. Їм доступним Тайнознавством Багато хто з людей Нашого краю, навіть числа городян Тримали у плавнях Свої огороди, баштани Дідусь мій добре знався На сортах І Яворницькому це подобалось Бо кожним людським умінням та знанням Він вважав треба дорожити Тобі, Карпе, даровано Від природи хист Любити землю, вирощувати рослину. Ти знаєш, в який день баштан посадити, щоб ні рано, ні пізно. І, звісно, посадиш ти не якесь слабодухе зернятко. Ні, з твоєї руки піде в ґрунт насіння сильне, зібране скавуна кавуна біерного, з чи кримки, чи добути з запашної дині дубівки або дині качанки. Тільки тут у плавнях вони ще й не перевелися Весь курінь повниться їхніми пахощами Баштан наш на відкритій галявині В оточенні столітніх дубів